Фазите на живота 23-та лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 18 март 1925 година Размишление Доброта, истина, красота – това е любовта. Изпейте упражненията. В начало без словото. Скръбта си ти кажи и Бог е любов. Човекът в своето развитие минава цял един кръг. Всяка четвъртина от този кръг представлява една, от фазите на неговия живот. Първата четвъртина представлява слизане на духа в материята, детство. Втората четвъртина представлява неговото възлизане, юношество. Третата четвъртина представлява същото път на възлизане, зряла възраст. Последната четвъртина е път на слизане, преклонна възраст. Най-важната епоха през човешкото развитие е минаването му в третата четвъртина, когато човек едновременно и съзнателно живее както в физическото, така и в духовното си тяло. Има ли по-голяма философия от тази в живота? Няма. Те си обясняват нещата на физическия свят. Ако речем да обясняваме духовните работи на физическия свят, това значи всичко да стане на каша, т.е. да стопим леда. В какво ще се превърне ледът, като се стопи? В вода. Както ледът, притупенето си изгубва своята форма, така и духовните работи губят своята форма, ако някой учен се заеме да ги обяснява на физическия свят. Духовните работи не могат да се обясняват по физически начин. Представете си, например, че се намирате в един двоизмерен свят, който има само дължина и широчина и вие искате на едно от съществата в този свят да разправяте за света на трите измерения. Как ще му представите този свят? Понеже това същество живее в плоскост, как ще представите куба? Това същество, колкото и да си напряга ума, няма да ви разбере. И тъй, кръгът представлява общото развитие на човека в неговото повдигане. Защо човекът се е изправил на краката си? За да пази равновесие. В първите времена на своето развитие, центърът на тежеста от човека се е намирал в задната част на главата, вследствие на което... За да пази равновесие, той ходел на четири крака. Обаче при постепенното еволюиране, центърът на тежеста се е измествал по-напред в главата, вследствие на което човекът е започнал да я вдига нагоре, докато най-после се е изправил на два крака. Това е станало поневоля, а не доброволно. Човекът е трябвало да пази равновесие. Често някой духовен човек се мисли за много учен и казва Всичко света е духовно. Няма нищо материално. Такива хора мислят, че знаят всичко. Не, те само си въобразяват, че знаят много. Ако ги питате какво нещо е умът, не знаят. Какво нещо е душата? Не знаят. Те не знаят тия неща и ред други, а казват, че материалните работи не представляват нищо, че не съществуват материални неща в света и така нататък. Като наблюдавате разни типове хора, вие казвате, този човек е интелигентен. Онзи е почти идиот. За друг някой казвате, че е егоист човек и така нататък. Интелигентният човек е развил до някъде своите способности и продължава да ги развива. Има благоприятни условия в себе си за това. Когато казваме, че някой човек е идиот, подразбираме, че той няма благоприятни условия, за проявление на своите способности. В човек пък личните чувства са силно развити. Той се държи с голямо достоинство и казва Баща ми, майка ми са благородни хора, в мен тече благородна кръв. Да, но благородството на тази кръв не е изследвано. Той сам не знае, де се крие благородството на кръвта му. Когато този човек умре и неговата кръв се разлага по същия начин, както и кръвта на една овца или на един вол. Земята не прави никаква разлика между неговата кръв и тази на всички останали същества, които умират като него. Да имаш благородна кръв, това подразбира да живееш един възвишен, чист и свят живот. Ето защо първото нещо, което се изисква от религиозните, от духовните хора е да имат смирение, да признаят, че знаят много малко, че от сега нататък имат много да учат. От тях трябва да има велик стремеж за учене. Често аз наблюдавам психиката на кучетата и виждам, че те мислят понякога като човека. Някое куче върви гордо, мисля си, кой е като мене? Аз зная много работи. То те погледне, измерите от главата до петите като някой философ, и казва, какво мислиш, знаеш ли колкото мен? Спреш ли се до него, то веднага се обръща и бяга. Питам, не съществуват ли такива философи в света и между хората? Съществуват. Тия хора са много горди, но най-малкото нещастие в живота им ги оплашва и те бягат. Казвам, човек трябва да работи върху себе си, да развива божественото, Де да се крие божественото, разумното у човека, в предната част на неговия мозък. Интелигентността на човека зависи от устройството на бялото вещество в мозъка. Той е във вид на нишки. Самото вещество е почвата, върху която растат човешките идеи. По нишките на бялото вещество се определя характерът на човека. Ако тия нишки не са еднакво дълги, ражда се дисхармония в проявата на моралните чувства, както и в домашните и обществените чувства, а също тъй и в мислите. Понякога човек с неразумното си живеене усъкътява тия нишки и тогава животът му не се проявява правилно. Той усеща главоболия, тежест, стеснение и тъмнина в мозъка. Когато тия нишки са нормално развити, т.е. еднакво дълги, от тях излиза светлина. В духовно отношение човек представлява сбор от хиляди запалени лампички. Той прилича на един добре осветен град. Всички лампички в този град са правилно наредени. Това се дължи все на тия бели нишки в мозъка. Някои от тях сега се образуват. Колкото тия нишки са по-дълги, толкова и човешкият характер е по-силен, т.е. моралните чувства са по-добре развити. Те се явяват вече като негово наследство. В средата на човешкия мозък се намира тъй нареченото летящо око на душата или вътрешното слънце на човека. Ако това слънце не грее в човека, Нищо не става от него. Той играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел или окото на душата препраща тази енергия по целия мозък. Той има и други свойства, освен това да трансформира слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който препраща слънчевата енергия под цялото тяло. От правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното състояние както на организма, така и на чувствата. Значи това око е трансформаторът на божествената енергия в човека. И създава условия за неговото проявление. Следователно, когато това слънце свети в човека, в него има радост и веселие. Той е вдъхновен, чувства се като скриле. Заоблачи ли се това слънце, в човека настава мрак, скръп и страдание. Той се намира в ада. Ето защо човек трябва да пази това слънце, да не изгасва. В битие се казва, че слънцето е било създадено в четвъртия ден, след голямата буря. Човешкият мозък в своето развитие има цяла история. Неговите прародители са нисшите животни. Веществото, от което се е образувал мозъкът, си е събирало в продължение на милиони години. Тие елементи, от които е образуван мозъкът, са се събирали не само от Слънцето, но и от цялата Вселена. Понеже човекът е създаден от материята на целия космос, той се нарича микрокосмос. Оттам, доколкото човек се намира в правилно отношение към великите закони на Бога, до толкова може да се ползва от благата, които той изпраща. Щом човек греши, тия правилни отношения се нарушават и той започва да гладува. Какво означава гладуването? Лишение от нещо. Затова именно се казва, че хората трябва да живеят разумно. И тъй, всеки акт, всяка мисъл в света е творческа. Вие трябва да знаете, че на физическия свят има два полюса. Това е един велик закон. Земята, например, има два полюса – южен и северен. Може ли да се прояви живот на полюсите? Не може. Съвременната наука казва, че всичко света се движи. Нищо не е в застой. Питам тогава, де е животът на двата полюса? От северния полюс има едно топло течение към екватора. От южния полюс пък има другото потечение към екватора. Тия две течения са магнетични и разнородни, Затова при срещането си образуват една топлина. Животът от двата полюса се изразява в екватора, по причина на което растителността там е най-богата и разнообразна. И в човека има два полюса. Единият полюс е главата, другият – стомахът. Човешкото сърце пък представлява екватора. Затова се казва, че животът е в сърцето. В ума си човек е студен като северния полюс. В стомаха също е студен. Човек – като еде, не е ли студен? Щом му попадне нещо за ядене, приема го в себе си и не иска да знае. В човешкото сърце обаче има нещо добро. На Северния полюс има живот, но не може да се прояви, понеже съществата там са големи алтруисти, та всичко каквото имат, и спращат го на екватора. Щом няма живот на Северния полюс, там не стават престъпления. На екватора има живот, има и престъпления. Ще ви запитам на какво се дължи борбата, която става в човека? На стремлението му да се очисти от ненужния материал в него. Какво представлява този ненужен материал? Той е известна материя в космоса, която се дължи на изостанали същества в своето развитие. Тази материя полепва по струите на живота и днес тя трябва да се филтрира, да се отдели от чистата материя. Ние, които сме дошли на Земята, не трябва само да знаем как да живеем, но трябва да причистим своя живот, да причистим ума и сърцето си, за да бъдем здрави. Първото правило, за да бъдете здрави, главата ви трябва да бъде студена, да не приижда в нея много кръв, да не се предизвиква възпаление. Краката ви пък трябва да бъдат топли. Истинат ли краката ви, стоплете ги. Когато мисълта е чиста, без примеси, не се явява горещина в нея и главата е студена. В мозъка трябва да има светлина с много малко топлина, без горещина. Топлината е символ на Божия живот. Значи на ума му трябва светлина, а на сърцето топлина. Светлината на физическия свят има по-силни вибрации от топлината, а в божествения свят любовта има по-силни вибрации от светлината. Следователно, умът не е в състояние да обича. Дойде ли до любовта, той се оплита като муха в паяжина. Вие можете да си представите сума различни форми, но не и да обичате. Сума можете да определяте красотата и цените на формите, но не можете да обичате. Вие трябва да работите върху сърцето си, да го поставите на неговото място. Защото днес умът е заел мястото на сърцето. То трябва да се повдигне на своята висота, да проявява чувствата си правилно, без да ги стяга, без да ги парализира. Сега хората си учат да живеят правилно, но в това си стремление те по-скоро се научават да грешат, да лъжат. Детето не знае какво нещо е лъжа, какво нещо е кражба. но често майка му, му казва, слушай мама, ти не трябва да лъжеш, да крадеш, да мразиш и така нататък. Тя му говори за ред отрицателни прояви в живота и по този начин му открива всички тия слабости, а после се мъчи да го отвиква от тях. При новото възпитание на децата ще се казва да говорят истината, а за лъжата и дума да не става. Бог каза на първите хора в рая, в който ден дете от плодовете на дървото за познаване доброто и злото, ще умрете. Как дойде са блазанта, съмнението в тях? чрез дявола. Той ги запита, защо не едете от това дърво? Така се внесе първото съмнение в тях. Той им каза, аз зная, че Господ ви забрани това, защото, едете ли от това дърво, ще станете богове. Бог не ви е казал истината. Той не иска да станете като Него, затова ви забранява да едете от това дърво. Дяволът по този начин внесе първата лъжа в тях. Той ги учеше по отрицателен път. И тъй, вие трябва да започнете с положителната страна. Не трябва да казвате, че няма да лъжете, че трябва да бъдете търпеливи, да живеете добре и така нататък. Вие желаете да бъде всичко това, но то не става. За това трябва да си кажете, Бог люби всички същества еднакво. Казвам, ако Бог люби всички, за вас въпросът е свършен. Няма какво да говорите за себе си. Кажете ли си, че ще бъдете като Бога, вие падате в изкушение. Достатъчно е един да люби света, а такъв има вече. В това седи философията на живота. Вие казвате, аз не мога ли да любя? Можеш, но знайте, че вашата любов няма да помогне с нищо на света. Само Бог люби, а ние, хората, изразяваме Божията любов. Кажете ли, че ще бъдете умни, пак ще забатачете? Кажете, Бог е всемъдър. Кажете ли така, това подразбира, че тази велика мъдрост няма да ви ограничи с нищо и вие сами по себе си ще бъдете мъдри, ще участвате в тази мъдрост. Всичко света е на наше разположение. Ще си кажете, каквото е отношението на Бога спрямо ангелите, такова е и спрямо мене. Бог дава еднакво и на ангела и на мене, но аз, като по-нише същество от ангела, не мога да използвам всичката енергия, която той изпраща към мене. Затова от тази енергия се ползват други по от мен същества. Обаче един ден тази енергия пак ще се върне към мен, защото нищо в природата не се губи. Казвам, ще знаете вече две важни формули. Първата формула е Бог е любов. Той люби всички същества, Втората формула е Бог е мъдрост Той е всемъдър Че Бог е любов, това е велика идея, от която трябва да се проникнете напълно Като държите тази мисъл в ума си, тя ще ви донесе много блага Обаче любовта не се изявява във видима форма това, което обича, е невидимо за физическите очи. И така трябва да бъде. Щом имаш видим обект на любовта, ти ще се намериш в противоречие. Противоречието съществува във формите на нещата. Всяка външна форма трябва да бъде за вас само като един фар. Външната форма на човека трябва да бъде за вас фар, към който да се стремите. Този фар казва, Аз не искам да ми обичате. Моята задача е да осветлявам пътя ви, да ви спасявам от нещастие. Без мене вие ще се изгубите в бурното море. Затова ще ви посочвам пътя, докато влезете в пристанището. Значи, всеки ваш приятел е фар, който ви показва пътя към пристанището. Всеки ваш учител ви показва идейното в живота. Та казвам, този е начинът, по който трябва да мислите. Фаровете са различно направени. Светлината на едни от тях не е постоянна. Те си въртят ту на една то на друга страна и така обръщат вниманието на хората. Такива хора има в света. За тях казват, този човек не е еднакъв, то светне, ту то загасне. Той нарочно е създаден такъв, за да обръща вниманието на хората. Всички наредби в света са разумни, за това и ние трябва да използваме живота, Разумно. Ние трябва да бъдем благодарни за всичко онова, което Бог е създал на земята. Колкото малко и да ви е дал Бог, за днес то ви е достатъчно. Бъдещето ви носи хиляди други блага. Сегашните ви опитности и страдания ще озреят за в бъдеще и тогава ще гледате на тях, като на големи предобивки. Ще казвате, добре стана, че преживях толкова страдания в живота си. След време всички ваши страдания ще се превърнат в скъпоценни камъни. Днес те са големи тръни, дето боднат, кръв протича, но за в бъдеще от тях ще излезе нещо красиво. За сега вие не можете да примерите злото и доброто, не можете да примирите страданията, но някога ще видите добрата им страна. Ще разберете защо животът ви си е проявил така, а не по друг начин. И тъй, вие ще имате търпение, докато Бог реализира своя план на земята. Този план е далечен. Щом съзнавате, че Бог е любов, че Бог е всемъдър, трябва да знаете, че всичко става за добро. В писанието се казва Всичко съдейства за добро на онези, които любят Бога. Аз казвам Всичко съдейства за добро на онези, които Господ люби. Аз вземам стиха в този смисъл именно, защото човешката любов не е постоянна, а Божията е постоянна. Вие казвате, дали Господ не люби? Спомнете си първата формула. Бог люби всички същества еднакво. Следователно, Дето живее Божията любов, злото ще се превърне в добро. Скръпта ще се превърне в радост. Доброта, истина, красота – това е любовта.